Чи наважилася б я, потрапивши до Японії на подібне, доки гостя не отягли в іншу залу. На силу запропонували послухати позаминуле століття, що я навіть показала йому звідти фонограф Едісона, виманюючи його, і той, забачивши справжнього воскового циліндра, зачарований рушив однот. А ця триця лимузинова не поспішала. Оглядала споруду, неначе бригада будівельників, щоб узятися до тенькування. Або агенти страхової кампанії, які складають собі уявлення про нерухомість перш аніж її зрухомити. Певно, помітили мене в вікні, тому що одразу рушили до входу, привітавшись. Я запитала гіда. «Ви перекладач?» Той знітився. Я збагнула, хто він насправді, хоча белькотів про Міністерство іноземних справ. «Ви перекладачка?» запитала я в дівчини. Та повільно розгорнула до мене свою красу, яка не могла належати означеній касті. Що я змушена була зрозуміти? Вона... «Мистецтво? Знавчення? Тобто консультант?» «Навіть не сказала. Ні, це кінозаводчик», – пояснила вона. «Хто?» – подумала я чомусь про кіномистецтво. Коней вирощує», – розтлумачила вона. «Тобто правди не сказала. Він почав говорити сам, голосно і погано, як це роблять ці іноземці». То англійцями не є, доки я збагнула, що це не англійською, і зрозуміла, що його звуть Роберто, але він не є італійцем, а справжній швейцарець за національністю, і що він має великий кийний завод, з чого і живе, і видать непогано, що його тут ескортують у чорних лімузинах. І я тоді подумала, чи не стих він відвідувачів, як один канадець, гордий з того, що мандрував Києвом самотужки, прочитав вивіску нашого музею, завітав і довго вимагав, чому він, фахівець лісового господарства, не бачить нічого тут про дуби та сосни, бодай про берези? Нас, канадійцями, не здивуєш? Тепер бо доки виявилося, що він прочитав кирилицею вивіску Саматушки Музей Лясі України, доки йому втовкмачили, після чого він охоче глянув меблі, похвалив деревину і здимів. Тепер же я щосили думала, як скомпонувати лекцію коні та творчість Лесі Українки працівник Міністерства іноземних справ, здимів разом з лімузином. Я почала розповідати гостові про геніальну поетку, доки він не осягнув, що це я роблю англійською. Певно, для нього це звучало так само, як для мене японський горловий спів. Роберто страшенно зрадів і вперше посміхнувся. Я зазначила, що його лице дуже пасує до розведення коней. Радів він разів три, і це мене непокоїло. Непокоїло найбільше тому, що я боялася таких, адже часто до нас приїздять ті, які хочуть щось у музеї купити. І на біду їм щоразу важче відмовити, бо тут є один такий, який щороку прибуває до музея «Просто неба» і щоразу пропонує за нього вищу ціну, за весь музей оптом. Мене дивувало, чому він за ці скажені гроші не замовить у нас іще один такий самий? Ні, йому треба саме того, що вже стоїть. Розбери його, вивези до нього на батьківщину бо там у них стоять аналогічні музеї, лише зроблені з пластмаси. Біда наша в тому, що вона у них набагато дорожча, аніж у нас автентика. Словом, ми розійшлися залами, це коли я збагнула, що він моїх слів не чує, і не тому, що вони англійські, а тому, що його погляд настирно вишукував щось таке, чого він щосили, не показував назовні. Юна супутниця зацікавилася побутовими речами. Вони саме почали входити в моду, тобто з неї не виходили. Крізь дві зали я спостерігала, як він допадається до фотографії. Певно